jududeima koji mu dođoše Jaсан hleb живота oci vaši je doše manу у пустstinи iponриješe О je hleb koji sivazi sneba, da koji od njega jeде ne umra. Ja sam hleb, živi koji siđe s neba, ako ko jede od ovoga hleba, živjeće vavijek, i hleb koji ću ja dati, tijelo je moje, koje ću ja dati za život svijeta. Judej se pa repetira među sobom govoreći kako može ovaj dati namotje svoje da jedemo A Isus imreče zaista zaista vam kažem ako ne jedete tijelo sina čovjeka I ne pijete krvi njegove, nema te života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni. I ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan тру г Господ ученицима своим висте не може се град сакрити кад на гори стоим нити се мече под суд него на светињак те свету и свима Tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave oca vašega, koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da ukinem zakon ili proroke, nisam došao da ukinem. Nego da ispunim, jer zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni najmanjega slovca, ili jedne crte iz zakona, dok se sve ne zbude. Ako dakle ko ukine... Jednu od ovih najmanjih zapovijesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanji u carstvu nebeskome. Ako izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom a tebje gospodin slava tebje u, i i u čitavom ovom prostoru koji mi nazivamo u Ovim ili onim imenom i doživljavamo na ovaj ili onaj način. Mislimo ne samo prostor naše kuće, našeg dvorišta, našeg parkinga, našeg pokretnog i nepokretnog imanja. Ne samo taj kosmos nas bolesnih, taj naš bovesni univerzum nego mislimo i na prostor naše komšije mislimo na prostor one kuće koja je tu na 5 metara od nas mislimo na onaj prostor koji je 10 metara iza nas a 20 sa naše lijeve strane i 50 metara tu baš ispred nas mislimo na te kuće Na te Pa onda ne mislimo samo na prostor našeg grada, nego čitave planete zemlje, koju mi mnogi nismo vidjeli svu, ali govorimo i o tom prostranstvu. Pa onda vrlo brzo, krenuši naviše kroz razne sisteme, Misleći na ono zvijezdano nebo, misleći na čitav fizički prostor, braće i sestre, univerzuma, koliko god on da je širok, visok i prostran, dakle svo svoto ogromno prostranstvo. Mislimo i na svo prostranstvo vremene, braće i sestre je dakle, čital taj prostor, kad bismo obišli i u njemu tražili uporište za naše živote, da oni imaju smisao da dobiju punotu, mi nigdje to uporište, taj nepokolebljivi kamen temeljac, ne bismo mogli da nađemo do evo ovdje, Gdje se sad nalazimo Najveće bogatstvo Braće i sestre Vremena i svih vremena Najveće bogatstvo Prostora I svih prostora Dakle veće Nego što može da nam ponudi Bilo koja druga Planeta Bilo koja druga zvijezda Bilo koje drugo Mjesto jeste, braćo i sestre, ono što mi imamo ovdje i pred nama. Tragajući za tim temeljom, evo mi smo ga i našli, braćo i sestre. Ako ima drugih zainteresovanih i dobro obavještenih, Oni će takođe doći, braće i sestre, ovdje gdje smo mi. Sve kad bi bilo života izvan planete zemlje, sve kad bi bilo i bogotražitelja izvan planete zemlje, opet bi se oni našli i ovdje, braće i sestre. Jer na zemlji imamo taj biser, to mnogo mnogocijeno zrno bisera, imamo riječ Božiju. Imamo riječ onoga koji je riječju sve stvorio. I nema, braći i sestre, veće vrijednosti od nje, od riječi Božije. Zato bi kao pravoslavni hrišćani trebali što prije da popravimo tu veliku grešku i da ispravimo naš životni put i da ga usmjerimo braću i sestre ka riječi Božjoj a onda u toj svjetlosti evanđelskoj da nastavimo da živimo jer jedno je braćo i sestre putovati do evanđelja tragajući za smislom Za punotom života, istine, svetosti, pravde A drugo je putovati u toj svjetlosti i u toj sili To su dva života Jedan je u onom potencijalnom smislu Dakle, možda i nađemo smisel, možda nađemo Boga A sasvim drugo je kad ga nađemo, pa živimo u njemu. I ovo sveto evanđelje koje smo čuli od samoga Boga, govori nam da života nema bez Boga. Da života nema bez tijela Božje, bez krvi Božje, bez riječi Božje. Ko ne jede moje tijelo, kaže gospod, Svima nama, braći i sestri, koji pokušavamo da se nasitimo ovim ili koji pokušavamo da nazvemo odgovore na naša pitanja, nažalost, to su sve više pitanja koja sebi ni životinje ne postavljaju. Ali ako ima još onih koji sebi postavljaju pitanje smisla života vječnog, Evo odma odgovora, braćo i sestre, i to mnogo preciznije nego što smo mi možda očekivali, mnogo snažniji. Gospod kaže, ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, nema života u sebi. Kratak odgovor. Ali daje ga, braći i sestri, onaj koji odlično zna i ko mi, koji odlično zna šta nama treba, koji najbolje zna šta je naš život i bez koga mi ne možemo da postojimo. Gospod naš, tvorac naš, otac naš ukazuje nam Na Sina i kroz Sina daje odgovor na sva naša ozbiljna pitanja, jer treba podvući naglasiti da postoje pitanja na koja Gospod ne daje odgovor. To zapamtimo, braćo i sestre, postoje pitanja na koja Gospod ne odgovara, a ta pitanja mi vrlo često postavljamo. Ta pitanja mi vrlo često možda i gospodu želimo da postavimo, a kako da nam odgovara na takvu maloumnost, kako da nam odgovara na takvu drskost, kako da nam odgovara na pitanja na koja nas džavo navodi, da budemo istoga duha sa onima koji su ga i u ono vrijeme drsko i bezobrazno ispitivali. Što ovo, a što ono? Čujemo i ovdje u ovom evanđelju, kako se judej prepira ku među Kako, kaže, o nama može dati tijelo da jedemo i krv da pijemo. I mi, braći se sve mnogi, mada ne ovako oni su ipak u tom uskom krugu nedulmica, a gdje smo se mi sve rašili svojim nogobrižim i svojim životima. Pogledajmo, braćo i sest, gdje su naši životi, gdje je žarište naših borbi, gdje su naši frontovi, gdje su naše interesovanja, gdje su sve naše snage skoncentrisane, snage srca, uma i volje, pa uporedimo to sa Svetim Evanđeljem i vidjet da su to ogromne razdaljine, da je Bog na jednom mjestu radi nas, Amin sa svim drugom mjestu opet radi nas ali bez Boga. I tu je braćo i sestre kraj života, tu nema života kako kaže Gospod. Nema njegovog tijela, nema njegove krvi, nema njegove riječi, nema njegove volje, nema njegove sveta i božanstvene liturgije. Pa o kakvom životu mi tu možemo da govorimo? i kakva pitanje da postavljam i ko će nama dati odgovore na ta pitanja onaj koji nas je i naveo braćao i sese da tako živimo džavol onaj koji je proklet onaj koji od Boga odvojen onaj koji se plaši njegovog imena koji drhti od njegove riječi a i koga uopšte nema tamo gdje i svjetlost lica Božijeg. Tamo djavove uopšte nema, braći i sestre. Tamo gdje je blagodat, tamo nema demona. Mi sve to pričešće, braći i sestre. Pune putire. Mi to uopšte ne prosijavamo, znate. Mi to uopšte ne prečišćavamo. Mi, onu kašiku sa kojom se pričešćuju ljudi, Desetine, stotine, hiljade njih Mi to uopšte, braće, i ste se posle Ne dajemo na neko očišćenje Neku dezinfekciju Ne Zašto? Zato što vjerujemo Da tamo gdje je blagodat Božja Da tamo nema nikakve nečistote Da tamo gdje je Bog prisutan Tamo ništa nečisto nema Tako i u crke, braćo i sestre, tu nema ništa nečistog u crke koja je tijelo Hristovu. U riječima Božije nema nikakve nečistote, nikakve laži, nikakvog nedostatka. I zato Gospod ne odgovara na sva naša pitanja. On i ovim judejima, obratimo pažnju, Ovo je pitanje koje je tu u tom uskom krugu pitanja, istina, nije dobro motivisano, ali je ipak bliže, braćo i sese, nego što mi postavljamo pitanje danas gospodu. Mnogo bliže. Kakva su naša pitanja, kakve su naše dileme? A gospod njima odgovara. Na jedan poseban način. Ne ulazeći u prepirku i u neka posebna ubjeđenje, ubjeđivanje, nego samo potvrđuje ono što je rekao time podvlačeći da je on došao da govori da bismo ga mi čuli, a ne da se raspravljamo sa njim. Jer reko gospod nešto kaže, braći i sestre, tu ne treba mnogo postavljati pitanje. Ne, a mi smo vrlo skloni da odmah pitamo na ono što nam se kaže. Da odmah postavimo zašto ili ali kad čujemo blagoslove Božije. Blagoslov Božije, braći i sestre, riječ Božiju. A svaka riječ Božja jeste blagoslov Božiju. Treba prvo čuti i saslušati. A ona u sebi ima svjetlost koja će nam i odgovore dati, odgovore našem srcu. Evo odgovore, braće i sestre, srcu svakog od nas, bez izuzetka. Ovo je nasušna potreba svakog čoveka. Imamo i druge potrebe, ali ovo je naša zajednička opšta potreba. Potreba naše prirode. Na pitanje kako će on to dati nama tijelo da jedemo i krv da pijemo, kaže, a Isus im reče, zaista, zaista vam kaže, ako ne jedete tijelo sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Ove riječi, braći i sestre, koje smo danas čuli, evo i sad pročitali, to su riječi sa nebesa, braći i sestre, došle. To su riječi samoga Boga. I nema potrebe da tražimo neke druge, nema potrebe da tražimo nekog drugog. Ovaj koji nam je ovo rekao je jedini istiniti Bog. Nema drugoga Boga, braći i srsti. I On je sin jedinorodni, oca Nebeskog, braći i srsti. I ono što nam On kaže, to je Bogom Otcem podržanu to je i njime blagosloveno i Duh Sveti Gospod životvorni potpuno stoju u ovim rečima ili ako hoćete iz oni potpuno ih podržava iako je to tako ako sveta trojica vraćaju se stoji u ovim rečima gde ćemo mi onda kud mi da krenemo braće i sestre Ko naše živote da blagoslovi, da ispuni životom, ne bilo kakvim, nego vječnim životom? A kakav je to život, braću i sesa, ako nije vječni? Kakav je to život, kako je to natjecanje, gnoje, sujete, praznosti koje će trajati 50, 60 ili 70 godin? A nažalost, svi su nam se životi u to pretvorili. Lešine koje natiču od bogatstva, od imanja svijeta, kao što leš natiče poslije odvajanja duše od tijela. I to mi nazivamo životom i za takav život, odnosno za takvu smrt se mi o i borimo. Ignorišujući Realnu mogućnost, braćo i sestri, evo, realna je, je, pristupačna mogućnost da postanemo vječno živi. Ali biti vječno živ moguće je samo kroz zajednicu sa izvorom vječnog života. A izvor vječnog života je Bog, braćo i sestri. I taj život, evo, teče i protiče u izobilju protiče kroz našu svetu pravoslavnu crkvu. Sveta pravoslavna crkva, braće i sese, to je organizam kroz koji teče vječni život. A zar nije tako? Zar mi ovo tijelo i krv koji nose i donose vječni život, nemamo i danas u crkvi? Ove riječi koje gospod rekao, Ne bi ni došle do nas, braćo i sestri, davno bi se to izgubilo, da je to bila neka obmana, da je to bila neka fantazija, davno bi se to ubuđalo i davno bi se to zaboravilo, međutim, evo pogledajte, mi ovo što smo rekli, mi ćemo ovo ovaj i da potvrdimo, braćo i sestri, i to za nekoliko trenutaka, U sveštenoj liturgiji mićemo ovo tijelo i ovu krv, dakle i onoga koji ih je izrekao, obećao imati pred sobom braće i sestre. Isto ono tijelo i ista ona krv kojim su se pričestljivali sveti apostoli, sveti Kirilo i Metodije i svi sveti, imaćemo i mi danas pred sobom. Međutim, da bismo mi prepoznali vrijednost svetih darova, da bismo prepoznali važnost učestvovanja u životu Svete Apostolske crkve, nama je neko trebao ove riječi da donese, braći i seste, da prenese ove blagoslove, jer da smo mi ovo sveto Svetojevanđelje danas pročitali na japanskom, Ili na nekom drugom jeziku koji je nama nerazumljiv. Ništa od ovoga što sad rekao smo ne bi ušlo u naše duše istina. Mi bismo i na japanskom pročitali istinite riječi, ali one bi nama bile nerazumljive, znate. Jer riječ, ona u sebi nosi svjetlost. Da bi čovjek primio tu svjetlost, on treba da razumije riječ. Da bi čovjek primio svjetlost Božju, on treba da razumije Boga. Ako je Bog progovorio, braćo i sestre, on treba i na našem jeziku da progovori. Jezik, braćo i sestre, koji ne koristi U prosvećivanju umova i duša ljudskih nije nikakav jezik. Ne samo da nije nikakav jezik, nego bolje je ono što životinje ispuštaju. Neuporedivo je uzvišeniji glas ptica, magaraca, voglova, koza, ovaca, vukova, šakala, neuporedivo uzvišeni od glasa i jezika onog naroda koji svoj jezik nije osveštao blagoslovom Božjim i koji svojim jezikom ne izgovara riječi Božje. Jezik kojim Bog ne govori, braćo i sestre, i nije jezik. Narod koji ne govori Božja slova, Božje riječi, svojim jezikom je, nije mi narod. Sveštena, braća Kirilu i metodije, mnogo je to važno, braća i sestre, mnogo smo se mi udaljili, mnogo i premnogo, ovo je već za... Ozbiljne intervencije, vrijeme, braćo i sese, krajnje da se nešto uradi, jer možda nam i izmakne ta mogućnost za pokajanje. Kirilo i metodije, braćo i sese, sveštena braća, potrudili su se svojim darovima, svojim talentima, svojom genialnošću. Tu su bili izuzetni ljudi, posebno Kirilo, metodije bio i sihasta. Molčalnik, molitvenik Kirolu je bio, braći i sestre, čudesan lik Kao vrlo mlad projavio je nevjerovatne talente, darova Koji su privukli pažnju elite Carigracije I patrijarha i svih drugih učenih ljudi To se može se pročita u njegovom žitiju Pa su kao takvi bili angažovani na velikom čudesnom projektu Ali ne samo po svojim darovima, nego prije svega po svojoj velikoj ljubavi prema istini Božjoj i prema bližnjima. Tako da su se oni svim svojim bićem prihvatili posla da slovenskom narodu prinesu na dar braću i sestre svešteno evangelije na njihovom jeziku. Da slovenski narod Ne mora da čita, niti da sluša jevanđelje niti na latinskom, niti na grčkom, niti na bilo kom drugom jeziku, mada su tada latinski i grčki bili dominantni. I zamislite da smo mi danas ovdje čuli ovo jevanđelje na grčkom ili na latinskom, kako bi to, braći i sestre, bilo teško za nas, mnogo teško. Potreba nam je kamen temeljac, potreba nam je smisao, mi smo čuli da se riječ Božja nalazi u crkvi. Neko nam je rekao od dobronamjernih ljudi, imaš čoveče riječ Božju, nemoj da gledaš teleskopima, nemoj da letiš i zujiš avionima i raketama, imaš riječ Božju, eno u, u tvojoj crkvi, u tvom hramu. Na njoj se temelji sve. Tamo i angeli idu da se napajaju. Pođi ti. I mi pođemo, braći i sestre, evo jutros, umorni, i iscrpljeni, želeći da primimo riječ Božju u naše duše. Ona se otvara i u trenutku kad smo mi svom svojom pažnjom usmjereni ka ustima... Onoga koji će je pročitati, mi čujemo latinski, braći i sestri. Čujemo čitanje na latinskom, ili na grčkom, ili na japanskom. To bi, braći i sestri, za nas bila trauma, šoka. Ništa nismo razumijeli. Um i dalje u tamni. Mi čujemo rič. Mi čak i vjerujemo da je Božija, braćo i sestre. A nama je um u tamni. Mi ne razumijemo šta On govori. Mi vjerujemo da je Bog, ali ne razumijemo ga, braćo i sestre. Kao što ni jedni drugi ne razumijemo kad ne govorimo istim jezicima. Tako ni Boga ne razumijemo ako ne govori našim jezikom. Ne bismo ni ove reči o neophodnosti primanja njegovog tela i njegove krvi razumeli da se sveta braća Kiril i Metodije nisu potrudili braćui i sestri da nam ovo evanđelje i to baš ovo po Jovanu je prvo što su preveli bilo je jevanđelje po Jovanu braćui i sestre i prineli ga nam na dar I šta još, božanstvenu liturgiju, braćo i sestre, to treba svi da znamo. Kireli metodije, prvo što su radili i bez čega uopšte nisu htjeli ni jedan korak u tom pravcu prosvećivanja slovenskog naroda da urade, jeste prevođenje evanđelja na slovenski, konkretno svetog evanđelja po Jovanu, odatle su počeli... I čina božanstvene liturgije, da sloveni mogu da služe Bogu i da ga slavoslove na svom jeziku, nije bilo ono gospode pomiluj, koje mi izgovaramo, I to bilo ranije, braći, i mi smo to govorili na drugom, na grčkom, na latinskom, čitav čin božanstvene liturgije, na drugom jeziku, mi danas možemo na svetoj gori ili negdje u grčkoj, Možemo da pratimo liturgiju, iako se ona služi tamo na tom drevnom osveštanom jeziku, ali možemo da je pratimo, braćo i sestre, zato što smo se kući, kao sloveni, napajali njome služeći na sveštenom crkvenom slovenskom ili već danas na savremenom srpskom jeziku. Pa nam je lakše da je pratimo i na grčkom, a zamislite da toga nije bilo, to je, braćo i sestre... Obratite pažnju, to bi bila velika tragedija za nas. Zato, na današnji dan, kad ovako nemoćni, vrlo, vrlo nemoćni i mnogo neblogodarni, ali ipak, sjećajući se svetih otaca i sveštene braće Kirili Metodije, treba da im zablogodarimo, braću i sestre, Na tome što su nam svetoje evanđelje otvorili, što su nam dali mogućnost da progovorimo i mi, izgovarajući riječi Božje. Jer tek kad počnemo riječ Božju da govorimo, mi smo progovorili, braću i sestre. A riječ Božja, evo čujemo, kako je zvuči, evo čujemo našta upućuje i našta nas poziva. Na svetu liturgiju, Na svetu tajnu priječešća, na veliku svetotajinsku gozbu, u kojoj, ako hoćemo, a daj Bože da hoćemo, jer možemo, jer Bog blagoslovi da se može, da jedemo njegovo tijelo, Bogo čovječansko tijelo, i da pijemo njegovu krv, braćo i sestre. Tako primajući vječnu svjetlost i Vječnu radost, vječno obraženstvo. I na taj način, i jedino na taj način braće i sese, mi možemo da dostojno zagovadarimo i poštujemo jevanđelski trud svete braće Kirila i Metodija. Vraćajući se svetoj liturgiji, vraćajući se svetim tajnama, vraćajući se slovu Božjem svetočnom evanđelju gospodnjem koje je najveći dar boga čovjeku jer poštujući sveto evanđelje mi apsolutno poštujemo i božje opovlačenje božje snišhođenje božje dugo trpljenje stradanje umiranje za nas vaskrsenje vaznesenje poštujući riješ božju braće i sestre mi Boga poštujemo. Ako poštuje riječ Božiju na pravi način, on poštuje sve svetitelj. Ko poštuje riječ Božio, on ne može, a da ne poštuje sveštenu liturgiju. Zato svako poštovanje, navodno poštovanje svetoga evanđelja, iza svete pravoslavne crkve, jeste demonska zamka i satanska namještaljka. Gde god vidite da ljudi poštuju sveto evanđelje a ima koji ga nose propovijedaju darivaju tumače a izvan crkve Hristove znajte da je u pitanju obmana lagaš i zamk je ko istinski sluša sveto evanđelje ono će ga dovesti u crkvu Hristovu crkvu apostolsku crkvu svetih otaca I tamo će ga, braćo i sestre, povezati sa sveštenim ocima sa sveštenim predanjem, sa svetim Kirilom, svetim Etodijem. Nemoš ti sam sveto to evanđelje, a da ignorišeš one koji su obezbidili usvoj da ti možeš da ga čitaš na svom jeziku. Ne može to, braćo i sestre. Ne možemo ni mi da poštujemo našu crkvu, ako ne poštojemo svetoga savu, koji nam je obezbijedio takav jedan komfort u smislu autokefalnosti. Da mnoge stvari možemo da radimo sami po blagoslu Božije. Da ne moramo stalno da trčimo u Carigradi tamo da tražimo dozvolu za ovo, za ono. Zamislite da bi zagrizli U jutro po podne da morate uvijek nekoga da zovete, da pitate, možete li ovo, možete li ono. To je mnogo teško za život. Sveti Savnamio obezbjedio braći i sestri da možemo komotno da se osjećamo, da imamo punotu blagoslova i mi ne možemo u svemu tome da uživamo, a da ga ignorišemo. Ne možemo da čitamo Sveto evanđelje na srpskom Sad ne ulazimo u polemike oko jezika, to je beslovesna priča, jezik ovaj, jezik onaj, jezik kojim se ne govori riječ Božja i nije jezik, braćo i sestre. To može posle se na hiljadu komada, ako nema Božeg slova, to i nije jezik. Nosi to, iznesi to, to ne treba, to je mrtvo. Tim jezikom ni pas ne bi govorio, braćo i sestri, jer mu ne treba jezik, dovolje mu je lavež. Tim jezikom niko neće da govori, jer se njime Bog ne proslavlja. A ovim jezikom, srpskim jezikom, staroslovenskim, Slovenskim mi smo progovorili riječ, riječ u Božijom, braćo i sestri. Zahvaljujući... Trudu dvojice velikih učenika apostolske pravoslavne crkve, trudu Kiril i Metodija, i njihovim svetim učenicima, petočislenicima, Klimentu, Naumu, Angelariju, Savij i Gorazdu, o kojima tek pojma nemamo, nažalost, zaboravajući njih i Boga zaboravili smo. Neka bi dao, gospoda, molitvama sve te ravnoaposlovne braće Kirili Metode i našeg Nikodima, koga proslavljamo arhijepiskopa Pećkog, obratimo pažnju na riječ Božiju, čujemo je na našem srpskom jeziku, u je, braće i sestre, svim našim srcem i budimo sigurni da će svjetlost nebeskog carstva i budućeg vječnog života, već sada zabristati u nama i u svetoj tajni pričešća kroz koju primamo kako reče gospod njega samog primajući njegovot ili njegovu krv. A ko njega primi, ta je primio i oca njegovog, ta je primio i duha njegovog svetog. Ta je primio vječni život koga... Daj Bože mi svi da se udostojimo. Amin.